Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, tavon, keresztül a kis herceg végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek. Jó napot, mondta, virágzó rózsakert előtt állt. Jó napot, mondták a rózsák. A kisherceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja. Kik vagytok? Kérdezte meghökkenten. Rózsák vagyunk. Felelték a rózsák. Ó, mondta a kis herceg. És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki... A virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja, és most ott volt előtte ötezer szakasztott ugyanolyan egyetlen kertben, hogy bosszankodnék, ha látná, gondolta. Iszonyatosan köhétselne, és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék nekem pedig úgy kellene tennem, mintha ápolnám, különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen. És azután még ezt gondolta, azt hittem, gazdag vagyok, van egy párja, nincs virágom és lám, nincs, csak egy közönséges rózsám, ezzel meg a három érdigérő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer mindenkorra kialudt. Igazán nem vagyok valami híres nagy herceg. Lefeküdt a fűbe, és sírmi kezdett.